до штрафного бараку, звідки він уже не виходив, а його виносили. Та знову він насмикував з матраця папірців, знову зшивав їх у блокнотик, вимінював за півпайки, тобто 60 грамів кістяного хліба, огризок колівчика, і оперто вів свої передсмертні записи. Він сказав мені, що останнього зробленого ним блокнотика гестапівці відібрати не встигли, бо прийшли американці і звільнили концтабірників. Не казав тоді в й про те, що використовує цей блокнотик для словничка, хоч міг би скористатися для цього розкішними американськими записниками, яких повно було в штабі підполковника Сейса. Хто може збагнути психологію людини, яка пробула три роки в фашистському концтаборі. А хто пояснить мені психологію тих смершівців, які арештували майора Михна і вилучили цей блокнотик як віщественне доказательство, а тоді зберігли його у своїх похмурих архівах понад чотири десятиліття. Мов би, в перечитті своєї долі Гаврило Панасович, записуючи в блокнотик англійські слова, надавав перевагу словам невеселим. Темний, дарк, фаскенс, твердий, хард, знищувати краш. 76 аркушиків, 47 англійських і 280, одно німецьке слово у словничках, і зовсім несподівана фраза англійською мовою заповідання Хемінгуея «Сніги Кіліманджаро». І найстрашніше було те, що по краю цієї порожничі нечутно, Прослизнула гієна. Яку гієну мав на увазі Гаврило Панасович? І чи не за цей натяк поплатився він зрештою життям? Аби ж то гієни тільки прослизали по краю нашого життя, ми приречені жити серед гієн і здригатися, що миті від їхнього мерзотного виття. А на звороті кожного з тих 76 аркушиків – Тож, шматки якогось констабірного листування, де йдеться про переміщення ув'язнених, про транспортування, переведення до штрафних команд, або й до гімель, команду, тобто до Господа Бога. А також кілька обрізків з особових справ радянських військовополонених, останні свідчення про тих, хто стояв на вогненних рубежах літа 41-го року, і безвісти пропавши, занесений був до чорних сталінських списків. А вдома над їхніми іменами десятиліття цілі виситиме хула і анафема, а тут і після мученицької смерті їх знову четвертували, і байдужий німецький різак шматував їхні особові справи, методично і акуратно відрізаючи Рік народження кожного, лишаючи тільки день і місяць, моби, для того, щоб були вони для нас вічною загадкою. Особові справи були з двох Шталагів. Шталаг... В ньому був Гаврило Панасович особистий номер 301-96 і Шталаг 319 З Шталага я прочитав тільки два уривки з службового листування. В одному йшлося про відправку в штрафну команду в під номером 360-90, в іншому від 15 листопада 1941 року кострубатим готичним почерком виписано імена французьких полонених. Номер 355-39. Авандаше Жюль. Номер 354-74 – Лагає Рожер. Номер 489-82 – Лекресеньєр Жак. З шталага 319 – залишки записів про тих, хто знайшов там свою смерть. Особистий номер 1766 – Бодров Михайло. Народився 165. Рік відрізано. Родом села Тяшино. Жив у бронниці Московської області електрик зріст 174 см блондин.